Bueno, veira en baia me quien onda arriba en inkuru honetan Olako jardunaldi bat ez dela egin inoiz Emakumen artean Orduan, e, bueno, ideia emekiekartetik artea zen Eta ondarriku dalen laguntzaz e, orkest, Orkestuko dugu Iaren nobitabeatzean uh -huh. Eta helburua da izango da bueno, pues Emakumeak elkartzea momentu batean Eta bere esperientziak, iditziak ezkak Eta bar e, azaltzea momentu horretan uh -huh. bueno, Gu jarriko dugu <coughs> Izango da Koordinatzaile bat Eta dinamizatzaile bat eta e, bera jarriko dugu lantxo batzuek eta horren inguruan e, lan ingo dugu eta gero bueno, e, lan berri lan hori egin ingo dugu aurkeztuko e, dugu eta horre mm, izango da gutxi gora bera horrela pasatuko dugu eguna mm -hmm. e, Ez da bereziki jenlo indarkeriari buruz izango baizik eta oroar e, e, emakumearen egoeraz e, gizartean edo hori da, bai e, ez da izango Indarkerieri buruz, izango da, zuk esan duzun bezala emakumeari buruz, eta, bueno, e, lantxo lan hori emakumeari buruzko e, lana lan bat jarriko digu, eta horren araberan... E... Harakeko jo. Bai, e pentsatzen dut al bezain emakume gehien estabiltzea dela helburua. Bai, hori izango da. Bai, gunei mm -hmm. genuke eh ezanbiar dugula emakumeak e, particularrak esaten den bezala, e, e, el dire elkarte bakoitzatik bi edo hiru, e, bai hiru ondarridikoak eta baien ere, baina guk irekia nahi dugu jende guztientzat, emakume guztientzat mm -hmm. irekia dago, eta gustuko izango dugu beraileke tortzea. Hombida, oh, e, itzorduan horretuko dugu, azarren hogeita bederatzean, e, izango bera zuluagatzean, eta e, goiz guztia hartuko guztu horretarako, ez da? Bai, goizeko behatxitatik ordua terriak arte gutxi gorabera bera egongo bera, Uhum. eta horren inguruan e, hanik elkartuko gara eta guk egonbide apena zabaltzen dugu uhum. nahi duen guztien zatekortzea bai. e, Interesaduena que bertatik edo bertan azaltzearekin nahikoa du edo izen eman berra da gaurretik edo Bueno, nahi genuke jakin gutxu gara berazen baxen etorrikoz den eta bueno, telefonoz edo imeiz aldu, aldu bere izena eman, baina bestela ezin baldin badu, egun horretan guk han bera eta etor dezake e, Telefono zenbakia eta posta elektronikoa emekikoa, ezta? Bai, hori da, behatxil, telefonoa izango da behatzilauiru, zailau, irulau 0-bit eta emeia da emekielkartea abildua hotmail.com Ongi da, ba, itzordo horrikin eratzen gara, bidasoko emakumen jardun aldia, ba, lenda bisiko aldiz, eh? Onda ribian, eh, azabek nogaita behatzea, zuluaga, etxean izango bela, goizez, eh, mose Garmendia, esker mila, eh? Beti bezala xeba bertan izategatik. Mila esker zu, eh? Onda izan, Aio. aio.